Ogeitamabos garen mobilizazio eguna gaur bai honan gobernuaren reformaren kontra, ostegununtan urbildu direnak ez dute epunduzko pentsiorik nahi ez eta irurgoita lau urte eta nore kaskoa dinarik, badu hilabete bat baino gehiago errepikatzen dutela, baina gobernuaren gandika entzina pausurik ez, militanteak aspertzen hasiak direla erjandigu labeko jamuntxo labat trenbitetako langilea da. Bai, biziku kompplitua da la luzaitzea, hilabete uh, bat baino gehiio greban izaitea uh, eta pentsatztzen hal, baina bai be, egungo mobilizazioak elakusten digu be, posbe dela azken finean. Hila bete bat pasatu da, jendea bildu da piskat hemen. Huan esperantza bat da, gajo eguna importantea izan behar da. Lab sindikatuak erreforma oso ki kentzaren alde da, Jeronimo Prieto. Labek nahi du euh, erretretat duin bat euh, izaitetat langile gozientzat. Eta argi dela sistema honek lan, euh, a euh, apalduko direla. Eta beraz beste sistema bat behar dugu, eta gu labek gisa senikatu nazional gisa holi aalderikatzen dugu, les enseignants risquent de fort d'être le plus impacté effectivement puisque ne serait-ce que le début de, de travail on commence pas à 20 ans à travailler il' a 18 donc c'est vrai que arriver à avoir une carrière complète même ne serait-ce qu'à voir là avec l'orage pivot à 64 ans ça fait laisse pas beaucoup d'années ce qui est sûr c'est que dans les salles des profs au moins dans le secondaire tout le monde en parle et tout le Monde konzian, que la rota etparpoen, sepaz kifo. Hospitaleko langileak ere hor ziren, haien lan neketxua ez dela gehiago kontutan hartuko uste du maitena du adufok. Galduko dugu penibilitatea, lan gehiago eginen dugu, eta gutxio irabazteko, eta ni inunke ranmezu bakar bat, Denak elkartu behar gira, bohok aurira basteko. Denak batean, indak izanen dugu, ez dugu egiten eta gaur ikusten da badirera langireainitza. Eta azgenen luze da, mugimendu hori komplikatu da, diendea batzea luzea rohan nola? Nehene ustez, luzea ez, zenta egiten du eta mazazpie egun gaur. Irabazi behar da burroka hori, balio du oino bataiatzea eta horri zaitea zerbait irabazteko. Gribamogimendu luze horren aintzinean, eniauta haramendik elkartasun mezu bat zabaltzen du. Nire ustez, e, ari da zailtzen, egoera zailtzen da. E, Dak egun bezala, e, trenbitetakoa dago edo lerroan, baina helburua ez da haiek e, tiratzea greba hori bakarrik. Denak batera egin nahi badugu, dugu, ba, beste sektoreak ere bat egin behar dute greba honekin. Eta ezin dugu, e, olako mobilizazio egun puntualekin irabazi ez zerrez. Betaz, gobernu hori presionatzeko ez dagoa okerarik. Da kalea, kalea eta kalea eta mobilizazioetan greban egotea ongi da, greban egotea eta kalean egotea hobeto. Manifestaldi bukaeran sindikatuek bilete faltsuak kolatu dituzte, BlackRock finantza sarean ari diren bankuetan.